איכה פרק ב' איכה יאיב באפו אדוני את בת ציון, השליך משמיים ארץ תפארת ישראל, ולא זכר הדום רגליו ביום אפו. בילה אדוני ולא חמל את כל נאות יעקב, הרס בעברתו מבצרי בת יהודה, הגיע לארץ, חילל ממלכה ושריה. גדה כל קרן ישראל השיב אחור ימינו מפני אויב, ויבער ביעקב כאש להבה אוכלה סביב. דרך קשתו כאויב, ניצב ימינו כצר, ויהרוג כל מחמדי עין, באוהל בת ציון שפך כאש חמתו. היה אדוני כאויב, בילה ישראל, בילה כל ארמנותיה.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 ישבו לארץ, ידמו זקני בת ציון, העלו עפר על ראשם, חגרו שקים, הורידו לארץ ראשן בתולות ירושלים. כלו בדמעות עיניי, חמורמרו מאי, נשפך לארץ כבדי על שבר בת עמי, בעטף עולל ויונק ברחובות קריה. לאמותם יאמרו, איה דגן ויין. בהתעטפם כחלל ברחובות עיר, בהשתפך נפשם אל חק אימותם. מה אעידך, מה אדמה לך, הבת ירושלים? מה אשווה לך ואנחמך בתולת בת ציון? כי גדול קיים שברך, מי ירפא לך? נביאייך חזו לך שב וטפל, ולא גילו על עוונך להשיב שבותך. ויחזו לך מסעות שווא ומדוחים. ספקו עלייך כפיים כל עוברי דרך, שרקו ויניעו ראשם על בת ירושלים. הזאת העיר שיאמרו כלילת יופי, משוש לכל הארץ? פצו עלייך פיהם כל אויבייך, שרקו ויחרקו שן, אמרו בילענו, אך זה היום שקיווינוהו, מצאנו, ראינו. עשה אדוני אשר זמם, ביצע אמרתו אשר ציווה מימי קדם, הרס ולא חמל. וישמח עלייך אויב, הרים קרן צריך. צעק ליבם אל אדוני, חומת בת ציון, הורידי חנך על דמעה, יומם ולילה, אל תתני פוגת לך, אל תדום בת עינך. קומי רוני ולילה לראש השמורות. שפכי חמים לבך נוכח פני אדוני, שאי אליו כפייך על נפש עולליך, העטופים ברעה ובראש כל חוצות. ראה אדוני והביטה, למי עוללת כה? אם תאכלנה נשים פריים, עוללי טיפוחים, אם יהרג במקדש אדוני כהן ונביא, שכבו לארץ חוצות נער וזקן.